Părinte Grigorie, bine ați venit! Bine v-am găsit iară și iară! Părinte Grigorie, acum știm și ce spune religia și ce spune știința despre începuturile lumii acesteia. Să stăm puțin de vorbă pe această temă. Slavă Domnului, avem despre ce vorbi, căci multe se pot spune. Multe diferențe au fost sau ar putea fi arătate între cele două puncte de vedere, dar mie... Mi se pare că două sunt ireconciliabile. Creația materiei din nimic de către Dumnezeu sau veșnicia materiei propovăduită de știință și a doua, timpul necesar pentru apariția materiei barionice în forma actuală din plasma precedent. Să o luăm sistematic, părinte. Întâi despre materie, apoi despre timp. De acord. Aș începe prin a spune că în căutarea unei cauze primordiale se poate merge din întrebare în întrebare cu privire la cauza cauzei până la ceva cu privire la care nu te mai poți întreba. În religie succesiunea întrebărilor se termină când se ajunge la Dumnezeu pentru că el fiind transcendent a prioric nu ne mai putem întreba nimic cu privire la el În știință însă ar trebui să nu ne oprim niciodată Căci la legile știute Mereu s-ar putea adăuga altele Care până la urmă să explice totul Și totuși am văzut că știința singură Își recunoaște o limită Peste care nu poate trece Dincolo de care este ceva absolut inaccesibil ei Lungimea lui Planck, timpul lui Planck Începe să se intuiască și pe aici, pe acolo, chiar să se accepte că, dincolo de o anumită limită, de care știința s-a cam apropiat în toate domeniile cunoașterii, există ceva care nu poate fi cercetat cu mijloacele sale. Ce a descoperit până acum știința și-ar putea oferi singur motive să renunțe la postulatul veșniciei materiei? Cred că da, dacă e sinceră cu sine Îmi amintesc că spuneam deja într-o emisiune trecută Că veșnicia materiei ar avea nevoie de o împrăștiere uniformă a particulelor elementare La o temperatură de zero absolut În afara oricărei mișcări deci, în afara timpului, între legile fundamentale pe care știința le afirmă ca acționând inexorabil în întreg universul, se numără în primul rând legile termodinamicii. Prima lege a termodinamicii, legea conservării energiei, formulată de Joule și Helmholtz, statuează că Totalul cantității de energie din univers este constant. Formarea discurilor de acrețiune amintită data trecută într-o masă izotropă, ca explicație a ordonării la un moment dat a universului dintr-o materie veșnică, presupune ridicarea zonală a temperaturii pentru apariția mișcării adică un aport de energie la echilibrul anterior veșnic. Ne fiind din materie, ci din afara ei, nu poate fi decât energie necreată, dată creației de cel necreat. Dacă materia nu își este suficientă sieș pentru o asemenea lucrare, nici veșnică nu poate fi. Deci, nu rămâne decât să fi fost creată din nimic. De cel singur veșnic Să știți, Părinte Grigorie Că eu am întâlnit oameni care nu acceptă Varianta biblică Dar îl amestecă și pe Dumnezeu în treaba asta Vă referiți probabil La cei care fac un paralelism Al triadei Materie, energie, informație Din știință Cu Sfânta Treime din Biblie Tatăl, Fiul și Sfântul Duh În această analogie Lor li se pare că Energia și informația Coexistă în sânul materiei Așa cum Fiul și Sfântul Duh Sunt și izvorăsc permanent din Tatăl Analogia este însă asemănare exterioară Nu este omologie Adică asemănare interioară Prin natură, prin origine Ca urmare, nu se pot face egalitățile acestea Materie egal Tatăl, informație egal Fiul sau Logosul și energie egal Duhul Sfânt. Asemenea savanti sunt panteiști, confundă creația cu creatorul, nu așa? Da, sunt influențați de contactul cu religiile asiatice, care fiind evoluționiste, se împacă mai bine cu actuala filozofie a științei și exercită o nefastă fascinație asupra intelectualilor dispuși să accepte și să caute acel ceva din spatele aparențelor. O filozofie creștină, ce le-ar spune despre aceste lucruri? Le-ar spune că Dumnezeu este nematerial, deci nu are ce confuzie să se facă între El și materia Universului. La toate nivelurile, imanentul și transcendentul se întrepătrund, fără a se amesteca însă, fără a se confunda. Creația s-a terminat, deci nu mai poate fi adăugată nici materie, nici energie, nici informație intrinsece. Universul material imanent este un sistem închis în sine. Dar deschis către Dumnezeu. El îl penetrează permanent cu energiile sale necreate, transcendente și ele, prin care creația este ținută în existență, în ciuda unor legi ale materiei care conduc sistematic la autodistrugere prin pierderea organizării. Energia imanentă din Univers. Înglobată în materie Este creată odată cu ea Și nu se confundă cu energia necreată Sau harul proniator al lui Dumnezeu Despre informație, ce ar fi de spus? Informația este reprezentată de totalitatea rațiunilor din lucruri Așezate în ele de Logos, de Fiul lui Dumnezeu La facerea lor prin aceste rațiuni, orice a fost chemat la existență există așa cum există și poate să se desăvârșească în ce a ce i s-a dat să devină. Vă amintiți că spuneam că Dumnezeu a lăsat loc de devenire pentru întreaga zidire, nu numai pentru om. Așadar, spre deosebire de viziunea ateistă, conform cărea materia nu are, prin informația inscripționată în ea, și o finalitate, evoluția lumii fiind un șir de necesități în jocul întâmplării, o filozofie creștină recunoaște creației lui Dumnezeu de la început o finalitate, adică există și funcționează spre atingerea unui scop, care a fost dat de Dumnezeu odată cu crearea, dar aceasta nu este evoluția la care se referă evoluționiștii. Ce minunată este lumea lui Dumnezeu, Părinte Grigorie! Și totuși, atâția oameni nu cred în Marele Dumnezeu, ci în Marele Bang! Încep să se adune, însă, obiecții tot mai consistente și împotriva ipotezei Big Bang. Van Flandern citează 30 de fenomene fizice observabile și extrem de importante, majore pentru fizica actuală, pe care ipoteza aceasta nu le poate explica. Prima fragilitate este chiar cu privire la structurarea așa de uniformă a universului actual, la scară mare, deși a proveni printr-o explozie care putea crea o harababur. Alan Guth a încropit o explicație lansând ipoteza inflației conform căreia, imediat după explozie, a avut loc o expansiune exponențială a spațiului, care a ținut astfel constantă densitatea energiei în el. El se baza pe atunci recenta descoperire a microundei de fond corespunzătoare unei temperaturi de 2,7 grade Kelvin, și care ar fi fost un ecou al răcirii treptate a materiei după explozie. Afven, unul dintre cei mai mari astrofizicieni ai lumii contemporane, a demonstrat însă că această radiație de fond din univers poate avea și altă explicație decât ecoul întârziat al marii explozii. În plus, mai recent, S-a descoperit că unda respectivă nu este chiar așa de uniformă în tot universul Apoi, teoria inflației mai prezice ceva care mai degrabă se infirmă în ultima vreme Și anume că densitatea materiei ar trebui să fie în jurul densității critice 1 din calculele lui Friedman deci universul ar trebui să fie plat. Orice măsurători arată însă că viteza de îndepărtare a galaxiilor este accelerată. Deci universul trebuie să fie curbat. Mai mult, pare a fi curbat în sine, curbat negativ, ca și cum ar exista o presiune negativă care produce un fel de absorpție. Așa ceva nu se poate Decât dacă se admite Existența unei așa zise materii negre Adică ascunsă și nedetectabilă Care face ca densitatea universului Să fie cu mult mai mare decât cea aparentă Conform ipotezei Big Bang Spuneți că nu este singura obiecție adusă acestei ipoteze Da ah. Să mai enumerăm câteva din cele 30. 1. Dacă formarea elementelor ușoare este explicată mai plauzibil, formarea elementelor grele se acceptă că este cam trasă de păr. Teoria supernovelor fiind acceptată așa, în loc de altceva, ca mai mult decât nimic, dar care nu întrunește unanimitatea de păreri a oamenilor de știință. 2. Contrazicerea unui principiu la fel de fundamental în știință ca și legile termodinamicii, anume conservarea momentului unghiular. Conform acestui principiu, materia propulsată după explozie uniform în toate direcțiile ar fi păstrat o mișcare rectilinie și nu se găsește nici o explicație pentru mișcarea curbilinie care a îngăduit aglomerări ce au făcut să apară apoi gravitația 3. Chiar în sistemul nostru solar avem un fenomen ce nu se poate explica anume faptul că planetele au sensuri diferite în mișcarea lor de revoluție în jurul Soarelui. Având în vedere încălcarea flagrantă a unor legi de către consecințele așteptate din ipoteza Big Bang Astrofizicienii Jastrow și Davis Au încercat să strecoară ideea divinității Replica oamenilor de știință evoluționiști A fost că mai degrabă s-ar accepta Că legile termodinamicii au funcționat în sens invers Înainte de explozie. Nu vor să lase loc lui Dumnezeu, părinte Rămâne ca data viitoare să mai adăugăm și argumentele legate de timp. Poate pe unii dintre ascultători tot îi vom pune pe gânduri. Să dea Dumnezeu! Vă mulțumim că a fost alături de noi și în această seară. Știință și religie a ajuns la final. Părintele Grigorie și Gabriela Voina Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire și miercurea viitoare la Radiologos. Rămâneți cu bine! iar Graș cu virita intrarea